«Перелеснику, Але, а моє кохання, ти вітер тепер, Волине, ти вітер свого Волинського краю. Отже, ти будеш, де хочеш, побачиш, кого хочеш, знайдеш, що схочеш. Я тебе всього навчу, тільки, тільки ще не знаєш, як любить вітер. Досить про це». Перелесник махнув рукою. «Ану, спробуй сам, перший твій політ, і не дивись на себе, це незабаром все мене, і ти станеш над усіма такий, який був. А зараз лети!» Волин спершу непевно, з острахом, перевернувся на хмарі, потім розправив руки, він побачив, як робив це перелесник, ледь напружився і враз піднявся вище, Потім опустився трохи нижче, хмар, і перед ним розкинувся весь чудовий озерний край, уся його волинська душа тепер майнула над цим краєм. І він уперше бачив її отак, оту пущу із висоти, ніколи не спадало йому на гадку, що ж знає про них південний вітер, та нічого він не знає. Тепер лише волин збагнув, скільки перелесник бачить зверху. Він летів дедалі легше, вільніше, і раптом радісно засміявся, зробив оберт у повітрі, стрімко зійнявся угору, потім спустився вниз, чим далі легше, вільніше і впевненіше. Десь поряд засміявся, і його вправ перелесник, Волин перегукувався із ним і раптом побачив далеко унизу озеро, до якого так праглився йому. А неподалік і село, де осів його біль. Усе це тепер було далеко внизу і далеко у минулому. Безмежною здавалось Волинові зараз його воля. Він був вільний, назавжди вільний, Озерний вітер